Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Doamnelor și domnilor, un sondaj comandat de Uniunea Salvați România și publicat weekendul trecut arată prăbușirea Partidului Național Liberal în preferințele electoratului și o ascensiune fără precedent a PSD-ului. A PSD-ului. Rezultatele acestui sondaj dau un scor de 45% pentru PSD, de 25% pentru PNL, de 10% pentru SR și de 7% pentru ALDE. Mare atenție, sondajul a fost făcut înainte de începerea problemelor penale ale lui Vasile Blaga, urmate de demisia acestuia de la conducerea PNL. Deci s-ar putea ca problemele astea să ducă, să fi dus și mai jos scorul PNL-ului de 25% măsurat de sondajul comandat de USR că în sus n-aveau cum să-l ducă, mă gândesc eu. Pe acest fond se de zvonurile privind plecarea unor miniștri tehnocrați la Uniunea Salvați România, iar nu la PNL. Și o reuniune de urgență a conducerii PNL din weekendul trecut a decis renunțarea la formula cu doi copreședinți, probabil că ați aflat acest lucru deja de la știri, Până acum era unul din partea PDL Vasile Blaga și fostului PDL și unul din partea fostului PNL Alina Gorghiu și a asumat Alina Gorghiu conducerea unică a acestui partid. În același timp, primarul Aradu Gheorghe Falc a fost desemnat șeful campaniei PNL și cam atât. Cam asta au decis pnl până acum. Criza PNL cred că este evidentă, nici nu cred că mai are sens să o pună cineva sub semnul întrebării, poate ei să o pună, dar e treaba lor. Această criză este rezultatul unor ani de golănie politică, de fapt, la vârf din partea PNL, e reflectată foarte bine, zic eu, de anchetele DNA-ului, din păcate, pentru ei. Dar, pe de altă parte, cred că este și rezultatul unui soi de uh, autism din ăsta politic, manifestat inclusiv după rezultatul dezastros de la alegerile locale din București, unde au ieșit pe locul 3, știți și dumneavoastră acest lucru. Deci, candidatul PNL a ieșit pe locul al treilea la alegerile din București. Uh, lor nu li s-a părut că ar fi ceva îngrijorător atunci, pentru că aveau un scor de peste 30% la nivel național și a zis, hai domnule, că e bine. E, uite, în patru luni de zile, cele 32-33% câte le aveau în iunie au scăzut la 25%. Doamnelor și domnilor, ceea ce vom face noi astăzi este doar prima dezbatere într-o serie, una utilă, zic eu, pe care o vom încheia înainte de începerea campaniei electorale, o serie în care vom încerca să dăm idei politicienilor, noi cetățenii, um idei pentru a veni și ei cu o ofertă electorală mai bună pentru noi toți. Vom vorbi și despre PSD, vom vorbi și despre ALDE, vom vorbi și despre Uniunea Salvați România. În măsura în care timpul ne va permite, vom vorbi despre toate partidele care au șanse să intre în Parlament în această toamnă, dar astăzi ne vom concentra cu discuția pe PNL. Bun, aceste lucruri fiind spuse, vă întreb astăzi la România în direct ce ar trebui să facă Partidul Național Liberal, în timpul altfel extrem de scurt, până la alegeri, pentru a se reabilita în ochii electoratului de dreapta și pentru a-și păstra o șansă de a intra la guvernare. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Eu nu văd cine este pe linie. Alu, bună ziua! Salut, Mircea mă numesc. Moise, te felicit pentru idee. Uh, bun, vă trece direct la subiect Ca să fie cât mai mult timp de vorbit uh, Ideea următoarea Eu cred că, sau în opinia mea Ar trebui ca toate partidele Inclusiv același PSD Să înceteze a mai promova oamenii Care au fost mânjiți până la data actuală Așa, oamenii care ne-au demonstrat că mânjit, Nu le pasă de mânjit. noi De la dosare penale De la faptul că Inclusiv celebra senatoare Care ne-a făcut proști și încult Și mai știu eu, în sfârșit Toți cu toții, foarte bine. Deci, important este să vină cu figuri noi pe piață, cum s-ar spune. Și în momentul ăla, adică să ia, efectiv, să ia oameni din popor care doresc să se implice și care înțeleg faptul că acea funcție nu-i dă o imunitate și nu dă, păi el nu nu-l face super om. El are doar o responsabilitate și o obligație de a face ca lucrurile să meargă bine. Deci, op în opinia dumneavoastră, soluția pe care pnl cați, vorbim despre Oameni noi? A, okay. o -a deci să vină noi. cu niște liste electorale pe care dumneavoastră să ziceți Acesta e unul de care n-am auzit, deci trebuie să fie din popor Exact, exact. asta în primul rând Și ei nu au decât, dacă ei sunt atât de buni, ei sunt politicieni ei știu să facă politică, ei știu să organizeze, știu să facă de toate Atunci ei să rămână în eșalonul 2 în spate Cine no, sunt acei, acei ei la care vă referiți dumneavoastră? Vorbind de la Blaga, nu cred Bortiu, că blaga va și mai și eu... candida. Nu cred că Blaga va Bun, Gorghi, nu mai candidat. Dar el vreți... nu are decât să rămână, să rămână în eșalonul 2 și el din spate să facă să se miște rotițele. Uh -huh. Dacă el pretinde, pentru că ei pretind în principal că ei au experiență, ei știu să facă politică, ei știu să organizeze lucrurile. Bun, atunci ei să stea în spate, dar în față să lase niște oameni verticali, niște oameni care cu adevărat ne reprezintă. Pe care nu știu dacă iau. Vă mulțumesc pentru telefon, Mircea. Ceea ce cere Mircea, de fapt, este uh, un pas înapoi din partea tuturor liderilor PNL. O fi bine așa? Bună ziua, Nicolae! Bună ziua! Ce ziceți de propunerea da. lui Mircea? Da, este o propunere bună, dar, din păcate, nu cred că se poate realiza. Nici nu știu dacă e realistă. Apropiat. Adică, pe bune, dvs. ați vă un partid cu niște oameni care vă propune niște oameni de care n-ați auzit niciodată? Uh, poate până la un punct, da Așa. Dar problema este generalizată În sensul că uh, Știți cum se spune Fiecare popor are conducătorii pe care îi merită Și dacă în 2016 PSD-ul, partide penal Cu un președinte penal uh, Speră Sau Sondajele arată că are 45% Înseamnă că avem o problemă mm. Ca să-l citesc pe Nicu Ordan psd iștii au mai avut de-astea victorii Înainte de uh, alegeri Și după aia s-au trezit că nu pot face Sau că nu au cu cine să facă guvernarea no. Deci nu, PNL nu, nu mă îngrijorează foarte domn. tare acest sondaj să știi, Nu scorul PSD-ului mă îngrijorează la acest sondaj Problema cea mai mare a pnl este că Încă este foarte divizat În cele două partide Care erau înainte Postul PNL și postul PDL Păi desemnarea Alinei, de, ca unic uh, președinte, teoretic rezolvă această problemă, că la nivel de filiale nu mai aveau problema asta. Peste tot în țară de, au aia. câte un șef, nu doi. Doar nu la Pentru faptul că, dacă vă uitați pe Facebook, de câte ori postează ceva doamna Gorghiu, este luată de foarte multe ori în râs și așa... Acolo e nevoie, părerea mea, de, de oameni oameni noi, cum zicea și antevorbitorul meu, e nevoie de oameni noi pentru că au la dispoziție, au, de exemplu, că Bușoi, au pe Raieschi. mai <laughs> sunt oameni care... Raieschi, Raieschi, care... Raieschi iertați-mă, deci asta cu Bușoi mi-a trezit un zâmbet. Și atât. Raieschi e un tip interesant, cu asta sunt de acord. Însă, vedeți, fiecare după preferințe, Bușoi este în prima linie. A fost tot timpul în prima linie promovat. Chiar peste puterile lui, paste, dacă mă întrebați pe mine. Cu săfoi și cu atanasiu să meargă e imposibil ca pe neleu să dea înainte cu asemenea personaje. Ok, e punctul dumneavoastră de vedere și îl respect. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Nu uitați emisiunea este transmisă video live pe toate conturile noastre de Facebook, inclusiv al meu personal, și pe site-urile EuropaFM și biziday.ro. Bună ziua, Flavius! Bună ziua! Vă ascultăm. Okay. Uh, Ieșiți ieși un pic ca de pe car kit, că nu se aude foarte bine Ok Haideți, spuneți în timpul ăsta, Flavius Na <laughs> Nicu, bună ziua Nicu Da, bună, bună Moise. Bună ziua, vă ascultăm, Nicu Da, uh, ca și propunere pentru PNL Pentru a putea crește în de, uh, Eu zic că este neapărat necesar să aducă în uh, conducerea partidului la nivel de vicepreședin sau cât mai uh, funcții cât mai înalte oameni care au reușit să au performanțe în teritor. Și aici vorbim, în primul rând, de cei care au știgat la legile locale. Adică sunt bune. câți? Trei primari? Au pe 4, cine? 5. Boc, Boc. Falcă, Bolojan? Bolojan, în primul rând, de la Oradea. Oamă, Boc nu, nu e așa bine văzut la nivel național. Dar aici, local, la Cluj, a avut niște rezultate foarte bune și Implicarea care a dat dovadă pentru dezvoltarea orașului și a zonei nu poate fi pusă la băiala de către nume. Ei Aici la București a fost păpușa lui Trean să știți și noastră. Bun, asta spune antena 36. Nu, asta vă spun eu. N-a reușit Bun. în viața vieții lor să cu... Emil Boc să conducă guvernul Boc. N-a reușit acest lucru. Elena Udrea a fost prim-ministru în perioada respectivă. Am spus-o de atunci, am repetat-o, acum DNA-ul dovedește aceste lucruri. DNA-ul dovedește că Elena Udrea decidea ce și cum. Deci ce să mai vorbim despre Emil Boc? Bun, bun, este un om care a avut rezultate la nivel Dar hai să dar nu, hai lăsați? să, deci, deci stați așa, deci mergem pe ideea dumneavoastră, lăsați impresiile mele despre Emil Boc. Dumneavoastră ziceți că au niște primardone cu rezultate, Falcă, Bolojan, Boc, pe cine ați mai zis? Scriptcarul, dacă îmi dați voi, și scriptcarul. mai e haba la albă care. Așa? A răușit... Ok, și deci ce să facă ăștia? Să-și lase orașele lor și să candideze la Parlament? Sau ce propuneți? Nu, nu, nu, nu. să vină în uh, conducerea centrală a partidului și să-și sunt... puțin lucrurile. Dar sunt Bolojan, e secretar general, pe Falca, uite, l-au pus director de campanie, dar fiecare e la el acolo. Nu e aici la București unde se întâmplă lucrurile pe care le vede toată țara la televizor. Că televiziunile noastre, cred că toată România E București Mă înțelegeți, Nicu? Deci, ce ar trebui să facă ăștia? Să-și ia concediu de la primărie până de Crăciun? Practic, asta propuneți? Chiar până de Crăciun Dar se va vedea, acum cu implicarea Din ce în ce mai mare a oamenilor Din partea de des care au reușit Eu zic că se va vedea o ușoară creștere Plus să nu uităm, că totuși Oamenii care au avut probleme penale În PNL, au făcut un pas înapoi mm. În primul rând, de blaga care e baza uh, Doar l-au citat ca și suspect sau inculpat. Nu, nu, ne ne, ne ne nu merge așa. Deci, de blaga, blaga, pic, blaga, blaga e pe la a treia vizită are la DNA. Președinte, are președinte condamnat definitiv. Așa este, da. Păi, da, da, Ei deschid listele în multe județe cu oameni care a, sunt cercetat, sau da. condamnat. Da, domnule! Dar nu înțelegeți o chestiune simplă Deci, electoratul PNL-ului Nu e electoratul PSD-ului Deci dacă se bat cu PSD-ul pe același electorat Fix acolo ajung Asta e problema PNL-ului, mi se pare mie Categorică nu e. Adică mai merge nu mai merge cu electorat. chestii de-astea Ia uitați-vă la PSD-ul, îi conduce un condamnat Deci la noi de ce nu s-ar putea Băi, uite că nu se poate Nu așa rezultă lucrurile Și tocmai de asta PNL-ul a luat atitudine De lucrurile astea și plus, orientarea din ce în ce mai mare spre tineret. Care? Deci, Bușoi? Nu, nu Bușoi. Dar cine? Deci, Raiecki, vă spun, deci Raiecki e interesant, dar este pitulat în penele. Nici Bușoi. Deci, Bușoi e în prima. Tot îl tot împinge Helvig pe acolo în față și pe el. și ba, pe lângă Iohannis. Pe bune, nu știți lucrurile astea, toată lumea le știe. Le puteți și în presă. Păi nu cred că spun că lucruri noi. Tiner ca și vârstă, dar nu e în politică. Și, din păcate, rezultatele lui nu au fost cele mai bune. Bine, ok, am reținut propunerea dumneavoastră. altfel interesantă, Nico, aceea ca primarii cu rezultate ai PNL-ului să-și ia concediu, dacă am înțeles eu bine, o perioadă de timp până trec alegerile să vină în coala București să facă o campanie pentru PNL. Poate fi o soluție. 0372069599, ce ziceți Dorel? Bună ziua, bună ziua, Dorel din Cluj vă deranjează. Ca și ei, meu, tot Clujan. Da? Eu nu i-aș da atâta merit lui Boc pentru dezvoltarea Clujului, dar, în fine, asta e un alt subiect. Vă promit, că, promit că vin teritor. la Cluj luna asta și o să fac o emisiune în România în direct de la Cluj și putem vorbi atunci, dacă vreți, noastră și despre ce a făcut Box sau despre cum arată Clujul. Acum, hai să ne concentrăm pe PNL. Corect, corect. Părerea mea și vă spun din punct de vedere al unui penelist. Bine, penelist fără carnet de partid, votan PNL. Uh -huh. Anul ăsta n-am mai votat PNL nici la locale, pentru că nu mi se pare normal ca Boc să fie mare penelist, Daniel Buda să fie acum mare penelist și mulți, mulți alți să fie mari peneliști după ce au fost în PDL și au distrus țara. Voi enervează pe deliștii din PNL. Absolut. Ok. Absolut. Iar și? la fel cum eu nu voi mai vota PNL, la fel sunt probabil sute nemii de de român care nu mă, vor nu vor mai vota în toamnă PNL. Soluția pe care o văd eu, ca cei din PNL, nu știu dacă se va întâmpla acum sau după alegeri să se să, să, să despartă apelul în două. Adică pnl să rămână cu vechiul PNL să le refacă partidul, PDL-ul să revină la vechea formațiune Să-i de afară pe PDL-iști, ziceți dumneavoastră? Asta se va întâmpla dar, oricum, până la urmă. Iertați-mă, doare, nu -ați, -ați, ați înțeles situația. domnei, nu ați înțeles situația. Voturile PNL-ului câte mai sunt, le aduc pe pdl Eu am înțeles o dar dumneavoastră ați cerut o soluție. Din partea noastră. Eu vă spun cum vă soluția. Ok, e o soluție, desparcă, o soluție ca să supravegheească PNL-ul. Dar asta nu e o soluție ca să intre la guvernare pnl după aceste alegeri. Oricum nu va intra la guvernare, domnul Eu zic, părerea mea este că PNL-ul va obține sub 20% Iare procente. această șansă. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 O soluție radicală, zice Dorel. Să-i dea afară pe PDL și să revină la ce au fost. Cu Tăricianu? Că și cu Tăricianu au fost, de exemplu. Călin, bună ziua! Bună ziua, că Vă ascultăm. Suntem direct din ce au zis mei, sunt de acord că ar trebui în toate partidele să apară oameni noi. Poate că nu e momentul potrivit. Acum tot pe aia vechi îi cunoaștem și cu noi avem speranțe. Dumneavoastră sunteți membru de partid? Nu am fost și nici nu... Deci sunteți nu un așa. potențial om nou, ca să zic așa. De ce, nu, uh. de ce nu vă duceți dumneavoastră la PNL, să zicem, ca să vorbim de PNL? Nu mă regăsesc între ei Deși între ei vorbesc În schimb, între idealurile lor, da Dar între ei nu mă regăsesc Idealurile lor fiind care? Să nu ajungă la DNA? Să guverneze și <coughs> să nu ajungă la DNA? A, sau care. Dar o propunere <coughs> ar fi pentru ei <coughs> așa. Și nu numai pentru ei, pentru toată lumea Să facă această meserie de politician Să nu fie așa de periculoasă Adică Dacă n-ar mai fi a, avea imunitatea asta Care au impresia că e o umbrelă Care îi protejează Poate că ar fi mai atenți la ce, uh, la ce activități subterane ar, sau de, de, de birou. Devanțial le să se specializeze era. în colectarea aspargis sau să nu mai facă aspargis, exact. că nu reiese clar. Să fie oameni mai corect, dacă Aha. se poate spune așa. Din formularea dvsr, eu am înțeles că să ia aspaga cel întâi să nu i mai prindă de neau. Ceia ce ia șpagă. eu vreau ca să se gândească că trebuie să le ajungă. Dacă un om se, se poate întreține, se simte foarte fericit dacă are, să zic, un 500- 600 de euro salari pe lună, iar trebuie să fie mulțumit să zic dacă au 5.000 de euro pe lună, 50.000 de euro pe lună, dar să oprească acolo, domnul. Iertați-mă, Călin. Iertați-mă, să știți că nu, nu, eu există. Că Dona, nu, nu există. Nu, vorbesc un venit. Domnule, nu există această limită. Nu există. Nu nu există. În momentul în care ai călcat dincolo de linia 500, nu o să te mulțumești niciodată cu 1000-2005. nu vorbeam de, de venit, eu nu vorbeam de școală. Deci, păi de unde vreți vorbeam. noastră să ia salarii din, din asta în România? Îl produci tu ca, ca și minte, care o și cum te organizezi. Nu știu în ce țară trăi asta, dar la noi există niște corporații <laughs> care plătesc ideile atât de mult, dar nu știu dacă un politician are o da, să de mai multe Și văd că totuși la unele simt că au nevoie de acel părmâna, de acel, de acel plic, de acel, dar sunt și alte persoane care pur și simplu te prind în fața lor, pui ce ai nevoie și lucrurile se fac. Sunteți foarte flower uh, power, este. Călin, dacă îmi dați Bop. voie să observ. Sunteți așa, flower power, omul păcii, ca să zici. Sunteți idealist. Eu vă întreb în felul următor, aplicat, ce ar trebui să facă peneliștii în două luni cât mai avem până la alegeri, în astfel încât să intră și la guvernare. Eu vreau chestia în greu. Dar eu ca și uh, ca și om din Baia Mare mi-aș dori ca politicienii să nu mai fie acoperit de imunitatea asta, gen uh, e să voteze dacă se i urmărească sau nu să-i urmărească cineva când au greșit. Okay. Dacă problema asta ca rău, ca rău general da. în politică, s-ar rezolva și, și politica, și oamenii din politică ar fi alții acolo. Bine, ok, asta e o altă dezbatere pe care promit să o facem într-o zi, că se apropie momentul, nu de altceva, adică către asta duce valul societății, momentul în care nu va mai exista niciun fel de imunitate. 0372069599. Vă întreb ce soluție are PNL-ul în următoarele două luni pentru a putea obține suficiente voturi ca să intre la guvernare. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Bună ziua, Flavius. Bună ziua și mulțumesc de șansă. Scuze doctora. că v-am pierdut atunci. Ce Ați problemat? apăsat pe ceva greșit, uh, probabil. Ca să stabilim de la început, eu sunt membru pnl din 21, Ok. 21, cu Date, dar ca să zic așa, am avut foarte mari speranțe cu Solozan, am avut extrem de mari speranțe cu Tericianu, am avut extrem de mari speranțe cu Trin și am ajuns la concluzia că partidul ăsta are nevoie de un miracol ca să performez. Flaviu, sunteți pe un șantier ceva? Uh, nu, sunt pe un drum românesc. Închideți geamurile, că se aude prea tare. Sunteți într-o Dacie, sau ce? Veche, 1300. Sunt o Mazda extin. Vai, ce extins. Vă aici ați făcut de râs antifonarea de la Mazda. Deși... Am oprit și probabil e mai bine. Așa. Din punctul meu de vedere, singura posibilitate ca PNL-ul sau oricare alt partid din România să se reformeze, este să-și primeneze garnitura de conducere. Dona, sună foarte idealist. N-au reușit în timpul ăsta Există... N-ați înțeles, lumea nu se duce la ei Că nimeni nu se asociază cu... Cum se poate face asta, ca așa. să așa din interior? Yeah. Există o metodă mai simplă și una mai grea Metoda așa. mai puțin uh, ușoară de aplicat Ar fi să se creeze în interiorul partidului O masă critică de oameni care nu sunt din fosta conducere Și să încerce să reformeze partidul o Metoda masă. mai simplă da. ar fi să se întâmple de sus în jos Adică să se dea adică la o parte conducerea Exact să vină un lider, mână de fier Că românilor se pare că asta le place cel mai mult Care să reformeze partidul Dar asta să faceți din PNL un soi de PSD În PLN, PNL, pentru că sunteți membru, ar trebui să știți acest lucru Întotdeauna a fost un soi de democrație de asta, asta vecină este cu anarhia Asta e ceea ce apreciez la partidul ăsta okay, okay. Că această democrație există și totuși cumva pe undeva există o dezbatere de idei dacă dezbaterea asta de idei n-ar fi existat, probabil că plecam din partid. Dar dezbaterea asta, din fericire, există. Chiar și la nivele, nu știu, organizații municipale, comunale, oriune. Bine, ok, putem accepta acest lucru, dar ceea ce încerc să vă spun e că ce propuneți dumneavoastră noastră e utopie, respectiv mâna de fier în PNL. Uh, ar exista niște nume, unele dintre ele au fost și vehiculate, eu nu vreau să le pornun, care ar putea să aducă ceva bun. Cred că vă gândiți la Bolojan. Mă gândesc la Bolojan. Este singurul care e. mână de fier pe bune, cred că glumiți sau nu-l cunoașteți. Celoși nu e mână de fier. Haideți, ar putea să fie. Celoși, nu e mână Nu e N-am zis că e moale dar nici mână de fier nu e. Dumneavoastră, Ardelini, când dau seama după acțiune că și dumneavoastră sunteți Ardelini, Așa, bănățean, mă rog. Deci aveți o problemă. Reacționați când vă că cineva pe coadă. Nu sunteți proactivi. Așa. Deci deveniți mână de fier după ce mă înțelegeți? Păi haideți să-l calce și clasa politică pe celor pe coade și după aia să fie mână de schia. Vă îmbătați cu apă chioară. Nu cred că Cioloș, ca orice alt cetățean decent din această țară, va accepta să intre în PNL, până când partidul respectiv nu va fi cât de cât salubru. Adică, mă înțelegeți, am pus problema, nu eu, cei care au intrat înaintea dumneavoastră și au spus băi, să vină niște oameni noi, dar n-au cum. Că nimeni nu vrea să se asocieze în felul ăsta, deci ar vrea Cioloș. Bună ziua, Florentina Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, Moise. Uh, Moise. Aș vrea în, uh, în primul rând să încep cu o mică observație. No offense, bat, cred că uh, o discuție despre PNL ar fi trebuit să înceapă cel puțin și cu un sondaj făcut de PNL, nu cu un sondaj făcut de USB. No offense, uh, bat, cred că dacă nu sunt 25, sunt maximum 28. Plus da, minus 3%. sunt de acord că, că PNL-ul este într-o situație destul de proastă după părerea mea și, oricum, chiar dacă în sondaje ar avea 30%, așa cum uh, susțin sondajele PNL-ului, asta înseamnă intenție de vot și nu vot efectiv care se va întâmpla, chiar dacă duminica viitoare ar fi alegeri. Și chiar dacă, fi, tra... chiar dacă ar fi 30%, tot nu sunt suficiente pentru a asta. face guvernarea. Nici cu uh, un USR de 10%, plus, să zicem, și UDMR. Tot nu e suficient. Sunt de acord. Dar sondajul USB-ului a vrut să arate că dacă USB-ul sau SR-ul nu intră în Parlament, atunci țara va fi condusă de PSD și vrea să acționeze electoratul pe motiv de frică și de sperietoare. Aș fi de acord în cu dumneavoastră mea. dacă n-ar fi un sondaj făcut de cantar TNS. Atenție, aceasta este o firmă, într-adevăr, o firmă internațională, este cea care măsoară audiențele TV din România de niște ani buni. Deci nu e un sondaj de la scos de, sub masă de de pe sub masă de niște sociologi abonați la Antena 3? Mă înțelegeți? Mă rog, să sperăm că în spațiu public apar sondaje din ce în ce mai curate pe care ne putem baza. În legătură cu resursele pe care le are PNL-ul, eu consider în felul următor. Am uh, umblat toată țara, sunt și eu membru PNL ca antevorbitorul meu și chiar de câțiva ani am uh, o funcție într-o filială a PNL-ului. Okay. Am uh, umblat uh, foarte, foarte mult în țară, în toate filialele din țară și am cunoscut oameni pe care nu-i vedeți uh, la televizor și nu-i vedeți nici prin ziare, da. dar sunt oamenii pe baza cărora partidul trăiește. Sunt uh, oameni inteligenți, oameni care vor, uh, vor să muncească pe partid, pentru partidul ăsta și oameni care își așteaptă rândul. Ei sunt cei care merită să fie acum pe listele electorale și să apară cu mesaje în față. Uh, ei sunt oameni pe care lumea pe stradă uh, i-ar aprecia și s-ar duce la ei pentru vot. Sunt oameni care în afară de cariera Alo, politică... Iertați-mă da, puțin, dar m-ați pierdut pe parcurs. La aia cum merită m-ați pierdut. Pentru că merit, Florentina. Deci, așa spune o reclamă. Iertați-mă dacă eu cred că poate alegătorii din România ar merita o opțiune mai bună. Exact e... asta spun. Nu Nu, PNL nu, nu, nu, zis nu ați înțeles. S-ar putea ca alegătorii din dreapta din România să merite să aibă pe liste niște oameni care să fie altceva decât în momentul de față. Nu niște oameni nevăzuți din PNL să merite să fie pe listă. Înțelegeți diferența? Okay. Ok, bun. Atunci să mai exprim altfel. E foarte acei important modul despre... în care dvs. politicienii gândiți e greșit fundamental, Florentina. Ok. Atunci să mai exprim altfel. Este vorba despre acei oameni care uh, merită ca partidul să-i promoveze și în felul acesta electoratul să-i vadă și să aibă de unde alege. Pentru că... Da. Uh, nu ne înțelegem, dvs. să știți. Nu ne înțelegem în felul acesta. Bine, dar mai ascultați-mă să văd... Nu ascultați-mă dvs. pe mine. Deci, dumneavoastră, gândiți că uh, merită cineva să conducă țara. Să conduci țara, uh, nu știu cum să văd, te faci în primul rând slujitor, nu șef, da, ca să aspiri, să meriți a a fi, așa ceva. Mă înțelegeți? Sunt de acord. Și a fi... Uh, sunt de acord așa, formal. Reprezentat... Nu, nu sunt de acord formal. Sunt uh. de acord cu totul. Și cred că această țară merită, într-adevăr, să aibă în Parlament niște lideri care într-adevăr se Hai spuneți ceva concret, Florentina, că stau mai mulți oameni pe linie și nu toți sunt din PNL. Nu, nu toți sunt din PNL, dar ceea ce vă spun eu este că nu vârsta sau faptul că n-au mai fost în prima linie contează, ci contează ca să fie promovați acei oameni care într-adevăr nu au legătură cu ce s-a întâmplat până acum. Pentru că dacă noi promovăm aceiași consilieri uh, ai oamenilor care acum se dau un pas înapoi, n-am reușit nimic. A... Ceea ce pot să vă spun este că PNL-ul are resurse și că, pe de altă parte, trebuie să fim onești și să ne uităm și la electoratul nostru, care încă votează primar din pușcărie, care votează în proporție covârșitoare oameni care au dosare penale din mai multe uh, ipostaze și ca persoane... Asta votează electoratul persoane... PNL, ziceți noastră? Nu, asta votează electoratul în general. Deci ah, Florentina, dumneavoastră ați greșit să știți, adică nu că n-ați greșit, dumneavoastră exprimați exact până la urmă, uh, nu știu, filozofia centrală a PNL-ului, care e aceeași cu filozofia PSD-ului. E o filozofie de dispreț a, ele a electoratului. Vă imaginați că toți românii votează hoți și deci nu e o problemă să fii hoți. E, rămâneți dumneavoastră pe filozofia asta să vedem cât de jos poate ajunge PNL-ul. Iertați-mă, Florentina! Bună ziua, George! Bună ziua! Vă ascultăm! Scurt. O, părerea mea este că, pe termen scurt, singura soluție pentru a reuși ar fi să facă o bună mix, un bun mix între oamenii care au carismă și oamenii competenți. În al doilea rând, ar trebui să explice încă o dată și foarte clar care este mesajul acestui partid? E vorba de valori. Adică în ce anume crede? Că din ce văd eu, în ultima vreme, partidele se amestecă foarte, foarte ușor. Păi pentru că ne aduc, aduc în față valori din astea proclamate, în loc să ne aducă niște programe concrete. Corect. Și atunci ar trebui să-și apere, sau mă rog, acele valori pe care le promovează... Mă iertați cu valorile alea, spuneți dumneavoastră concret ce ar trebui să propune PNL-ul ca să câștige alegerile. Vedere, din punctul meu de vedere, sau așa cum înțeleg eu, PNL-ul ar trebui să reprezintă interesele clasei de mijloc. Mai concret. Atunci, mai concret, deci o crotire a proprietății, o a celor care fac locuri de muncă, adică zonei de patronat, bineînțeles, fără să trebuie să țină cont, inclusiv de drepturile, a celor salariați care pot să devină clase de mijloc. Din punctul meu de vedere, PNL-ul ar trebui să reprezinte interesele acestor oameni și atunci ar trebui să-i aducă aproape de ei. Nu vorbesc neapărat ca membrii de partid, sau mă rog, ca ce vreți, ca club, ca orice, în care să se dezbată idei. Vreau să știți câți oameni de afaceri sunt în România? Adică acționari la o firmă, indiferent că e acționar sau e și activă. Clasa de mijloc, asta înseamnă și oamenii care au un anume standard și un anume venit. Nu? Corporatiști. Corporatiști sau necorporatiști? Chipse. Bine, aceștia de votează și de cu și care, în general, nu votează iertați -mă. Este posibil, dar Thomas asta ar trebui să fie provocarea acestui partid și a liderilor lui. -a să aducă, aducă la vot? oameni la vot? Păi, dacă se confundă cu PSD-ul, cum să mai aducă la vot astfel de oameni? Șansa deci, mi se pare mie... Se... Șan... Cred da, că spuneți. programul emisiunii să spunem ce ar trebui să facem pe termen scurt, nu? Da. Spuneți. Corect. Pe termen scurt, cred că asta ar trebui să facă, să-și definească valorile. să definească Să ce facă un program. Da, ok, e un pas, sunt de acord cu dumneavoastră, e un pas, numai să nu vină cu supralicitări de astea populiste, cum au făcut cu TV-au, pentru că eu, de exemplu, iar eu am, concep... am părere de dreapta, e evident, ceea ce nu mă face fanul nimănui, dar eu cred în niște valori de dreapta. Dacă îmi vin iarăși cu niște supralicitări pe TVA, mai scădem TVA-ul o dată, atunci va trebui să-și să pună mâna pe carte, să vadă ce înseamnă dreapta și ce înseamnă stânga. Bună ziua, Marian! Bună ziua! Mă iertați că m-am aprins puțin la această dezbatere, nu știu nicio de ce. Vă ascultăm. Uh, nu contează. Domnul Moise, e posibil ca eu să uh, dau un pic pe lângă subiectul de astăzi, dar uh, aș vrea să spun în felul următor că acești oameni care ne conduc chiar nu reușesc să facă absolut nimic pentru țara asta. Sunt toți bine, se bat colo-colo și își dau cu... Nu sunt, cu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Deci, nu știu ce să spun. Sunt fel și fel de oameni care, în loc să uh, se dea parte după toate faptele care le-au făcut... Nu, Marian, da? ascultați-mă puțin. Acolo. Deci, respingerea generală a uh, politicii e oarecum firească. Doamne, ferește, nu resping politica. Ba da. Să știi ce îmi pare rău. Sunt foarte, foarte mulți oameni care merg, să știi, în societatea română, merg și studiază afară pentru a se întoarce înapoi uh, politic vorbind, da? Să, să poată să facă ceva pentru România. Au fost respiși de fiecare dată când oameni merg, studiază, învață ce trebuie pentru țara asta noastră și nu-i primește nimeni. Aici, am, da, aici, știți, aici vă contrazic. Vă contrazic în cunoștință de cauză. Vă spun că lucrurile s-au mai schimbat, dar, în general, electoratul din România nu percepe asta din cauza uh, barajului imediatic. Așa cum v-am spus de mai multe ori, în România s-au creat peste 40 de partide numai în ultimul an de zile dar sunt partide pe care nu le vedeți la televizor și care din cauza uh, legii electorale și o să o dezbatem și pe aia vă promit eu solemn nu vor fi pe listele electorale Acolo sunt foarte mulți tineri care vor să se implice. Unii dintre ei veniți din străinătate sau rămași aici în România, ni nu contează foarte mult acest lucru, dar nu vom avea opțiunea să punem ștampila la pe ei. o altă discuție, vă mulțumesc pentru telefon, Marian. Astăzi discutăm soarta PNL-ului și vă întreb ce ar trebui să facă pe termen scurt acest partid pentru a nu mai pica în sondaje sau dacă s-ar putea să găsească și o soluție de intrare la guvernare. Poate știți noastră. Gheorghe, bună ziua! George, ziua. În primul rând vreau să vă felicit pentru intervenția pe care ați avut-o mai devreme cu doamna care era membre de partid. Să trecem. Am, am exact aceeași opinie. În sensul că partidul ăsta, și nu neoparat doar partidul ăsta, nu are oameni cu substanță pe care să-i pune în față. Nu există. Cunosc din... Foarte mulți oameni din PNL fac face coincidență că îi știu din PNL, dar acești oameni sunt doar o imagine, doar ceva bun de ales, bun de ales iar publicul uh, de dreapta, adică electoratul de dreapta, e mult mai pretențios decât atât. Problema lor este că au de-a face cu un electorat destul de inteligent. Care pleacă? Preto care leacă, da, care da nu, Probabil că s-au prins și ei de chestia asta până acum, sau, mă rog, chiar dacă se că nu s-au prins. Cum ați putut observa mai devreme, nu s-au prins. Se compară în continuare cu PSD, se compară în continuare cu alte partide... Sunt de acord, și Florentina a, a ilustrat perfect chestia asta. Care... Ok. Ce-ar trebui să, fac, ce? să facă? Spuneți să dumneavoastră. Nu, nu cred că au ce să facă în acest moment. Nu au resursa umană să o facă. Nu mai au timp să facă nimic. Da, mai spune ceva, Gheorghe? A, trebuie, să mai spune. Vă mulțumesc De pentru trebuie. telefon. 0372069599, Andrei, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua tuturor ascultătorilor! Din păcate, tot ceea ce am auzit m-a dezamăgit. Ajungem din nou să votăm răul cel mai mic, așa cum facem de 30 no, ani. Nici vorbă. Mă rog, acum să vă spun, Andrei, depinde foarte mult câți vor reuși să tragă pragul ăla de semnături ca să intre pe listă, dar anul ăsta chiar vom avea semnături. între cine și cine să alegem. Moi, ser, eu fac un efort de câteva vreme să intru în politică. Considerându-mă un om cinstit, un om serios și foarte priceput în administrație, am dovedit o Conducerii, dar, din păcate, nu am uh, destulă uh, cunoștințe în ceea ce privește păcălirea electoratului. În uh, campanie nu sunt capabil să-mi lansez idei. Nu sunt capabil, nu, nu, sunt capabil, nu găsesc uh, modalitățile cele mai uh, pragmatice. Cine ascultă campania electorală? În general, sunt taxați numai cei care au un interes în jurul unui partid. PSD-ul folosește în continuare structurile PCR-ului. Nu sunt, cred. Chiar, eu vă asigur, vreți să vă aduc dovezi? Vă aduc dovezi. Vă Putem au... de vorbă, eu vă stau la dispoziție oricând. Ce, ce aveți, vă stau Andrei? Eu am 60 de ani. Ceea ce înseamnă că la Revoluție avea 35. Exact. Păi și... sunt, copt, sunt copt să mă lupt cu psd -ul. Am luptat cu PSD-ul și au făcut tot Dole, nu se lupt... că foștii peceriști aceia care erau atunci în verb aveau cel puțin 40 de ani, deci azi au peste 65. Da, acum au peste 65, se adună undeva pe o băncuță pe, pe bulevard. Și cu care, Dar nu are importanță. PS, PSD-ul face treaba lui. Nenorocirea este că noi ceilalți nu reușim să ne adunăm în jurul unor lideri. Da? Nu suntem în stare să creem acest lideri, Nu suntem în stare, deși cunoaștem oameni de valoare în jurul nostru, nu putem să-i promovăm. Spune de ceva concret. Soluții? De ce se întâmplă asta? De ce? Pentru că nu avem lideri pe care i-am pierdut în ani și nu au mă... A, ok. Bine. Bine, Andrei, e opinia noastră și vă mulțumesc pentru ea. Vă atrag atenția că nu ați propus ceva concret. Bună ziua, George! Bună ziua! Bună ziua, uh, Măuțe! Am, am ascultat foarte mare interes discuția dumneavoastră și am decis să intervin eu fiind un tânăr care fac parte de patru ani dintr-o organizație studențească de PNL din țara noastră. Mm -hmm. uh, în Timișoara, să, luăm așa, să me de conspirăm misterul, lucrurile încet, încet, încet se miște pentru tineri din câteva de un partid. Vorbesc pentru că sunt în conducere, sunt vicepreședinte de trei ani pe o organizație de studenți. Încet, încet uh, liderii partidului văd că nu există altă soluție decât promovarea tinerilor. Uh, chiar și primarul care, să zicem, e penalist, a luat consilier tineri, a luat consilier dintre studenți. Pentru că și oam... tinere, din ce am auzit. Tineri uh, și tinere. Bine. E un, eu zic... un primar popular, cântă la chitar, are niște lucruri de astea. Știți care chestia? Foarte da. mult s-a dat în chestia asta, dar uh, lucrurile încet încet în oraș se mișcă pentru că câtă vreme a fost primarul antecedent, nu s-a făcut aproape nimic în oraș decât să se dea casele anumite. Dacă felice, dumneavoastră nu... vă mai raportați la Ciuhandru, care nu mai e primar de cât uh, timp? Da. E... Păi, lucrurile se mișcă. Capi... Timișoara o să fie capitală culturală europeană, deci nu cred că dacă am fi avut un primar... George, okay. deci sunteți ok. Da. De ce așa. ați sunat? Dacă sunteți ok, de ce ați mai sunat la această lusină? De luat. Pentru că eu văd că în țară... Deci dumneavoastră vedeți că lucrurile sunt ok la PNL. Nu, nu sunt ok. cum da? să vă și explic. Păi e așa, există, bine. Așa. există un criteriu al meritocației, și au fost niște criterii prin care alegătorii uh, trebuiau să le îndeplinească pentru... Uh, aleși, trebuiau să le îndeplinească pentru a face parte din funcțiile PNL-ului. Nu de toate s a ținut cont. Ăsta e punctul. Trebuie să mai treacă câțiva ani până când liderii anumitor partide, și nu vorbesc doar de PNL, trebuie să plece. După aia, în țară o să-ți meargă lucrurile mult mai bine. Deci nu aveți soluții pe termen scurt? A, soluție pe termen scurt, așa am fost noi învățați în România să avem doar soluții pe termen scurt. Nu cred că există o soluție pe termen scurt. Deci nu o să la guvernare. Nu o să-i după alegerile astea la guvernare. Dacă asta e scopul neapărat să se intre la guvernare și să țara să continue să meargă la fel de prost. Cred că un program de guvernare trebuie să ia câțiva ani, cel puțin 5. Ce relaxați, sunteți, George? Ok, bine. Vă mulțumesc pentru telefon și pentru opinii, și mai ales pentru modul în care ne-ați arătat că gândiți, dumneavoastră. Eu mă bucur că sunteți așa relaxați. De fapt, am impresia că pe dumneavoastră, cei din PNL, vă interesează doar supraviețuirea partidului în momentul de față, în vreme ce electoratului de dreapta îi tremură ceva că vine PSD-ul la guvernare. Și vor face tot felul de lucruri, așa cum știu ei să fac. Alianțe, antijustiție, de alea, de ale lor. În fine. Violeta, bună ziua! Bună ziua! Bună Ce zic eu? Violeta, doar un scurt excurs. N-am nimic cu PSD-ul. Ba, când o să vorbim despre psd o să vedeți că și partidul ăsta vine cu o perspectivă mai bună. Mai bună decât aveam acum un an. Adică se vorbește foarte mult despre Dâncu, care oricum ar fi tot e mai bun decât Dragnea sau decât Ponta. Vă rog, continuați, da, Violeta. Eu nu -aș... Eu nu aș vrea să vorbesc despre PSD și despre PNL, da. pentru că uh, formația mea profesională de economist, aseist, este uh, în direcția PNL-ului. Am fost uh, atizant al PNL-ului și aș vrea să rămân în continuare. Însă, de-a lungul timpului, PNL-ul nu a făcut lucrurile pe care eu le așteptam. Uh, Ce, așteptați? Uită, Ce așteptați? Ce așteptați și au făcut? doctrina PNL-ului. Mai concret. Mai concret, există niște politici liberale pe care PNL-ul, chiar și atunci când a, când a fost la guvernare, în alianță cu PSD-ul, este pe drum. Sau e În ce direcția PSD-ului. Deci, politica okay. economică. PNL-ului a fost aproape inexistentă. Ei au cântat în direcția în care... Au dansat, pardon, în direcția în care a cântat tot PSD-ul. Violeta, mai avem puțin și timp și aș vrea să-i și a Ok, a, vreau să fiu foarte scurtă, ca, ca soluție pe termen scurt. Da. Uh, premierul Cioloș mi s-a părut un om providențial pentru situația economică a țării. Este singurul om care în ultimii ani a reușit să salte încrederea Așa, ce uh, să facă PNL oamenilor. Că PNL-ul plânge deja după Cioloș. Aș, da, e adevărat, și nu va intra în PNL, nu. pentru că este un om care nu se poate amesteca în cloaca în care coexistă deocamdată deci PNL. Deci ce să facă pe Violeta? Să caute oameni, trebuie să-și caute oameni de valoare, oameni care să aibă știința economiei Bine. și a politicii în același timp. Vă mulțumesc oameni pentru telefon. asta ne dorim. Vă mulțumesc, mulțumesc, Violeta, mai am vreo 40 de secunde și vreau să vă vorbesc și cu Dumitru. Bună ziua, Dumitru! 1. Bună ziua, recâștigarea pe termen scurt, recâștigarea electoratului uh, de dreapta. Neapărat, din uh, suri care au mai rămas așa, eu cred că se poate face într-un singur fel. Oameni cu carte, cu știință, oameni care trebuie sticla, să explice ne, programul de guvernare, să explice ce oferă tineri, ce politici au pentru tineri, ce politici au pentru intelectuali, pentru medici, pentru pensionari. Dar, nu cei care să și ceartă. Electoratul de dreapta nu-l interesează cearta, sfada, Uh, dintre ei, papă, mă, de trebuie genul acesta. Pur și simplu, oamenii care lucrează la programul de guvernare să vină și să explice electoratului de data și populației, dacă îl vor vota, ce politici vor avea pentru fiecare segment de populație. Cred că sunt tipul ăsta care a ar ar recâștigat mult din... din, din <laughs> vorbiți cu un patos foarte interesant. Dumitru, vreau să vă întreb o singură chestie. Nu? mi l da. închis? Nu, Dumitru. Și cu asta încheiem da, da. emisiunea. Deci, din ce am aflat eu, domnul Eugen Nicolaescu lucrează la programul PNL-ului. de capul nostru. Vă mulțumesc pentru această discuție. Vă promit că următoarea va fi despre PSD. La revedere. Ați ascultat România în direct la Europa FM.